Objava broj 4295 10. Svibanj 1948 Dobri pastir Moji vlastiti prepoznaju moj glas Ja poznaj moje vlastite I moji vlastiti poznaju mene I ako ih pozovem Oni će ostati uz mene Jer oni prepoznaju glas oca koji ih ljubi I kojem oni žele biti poslušni. Ali uskoro će vam moj poziv biti upućen mojima vlastitima i ja vam to kažem unaprijed, budući se osjećate sigurnima, budući ne vjerujete kako je kraj blizo. Međutim, potrebni ste mi i stoga vas obavještavam o činjenici da ćete uskoro čuti moj glas, glas dobrog pastira koji poziva njegove ovce. Meni su potrebni pouzdani čuvari mojeg stada Vođe koji će voditi moje vlastite nagore kamenitim stazama i liticama Koji će neprestano nadgledati moje vlastite I njihovu pažnju skretati na skori kraj Ti vodići i čuvari će primiti istinu od mene direktno I prenijeti je vama Oni će izroniti iz ranga mojih vlastitih I otkriti moju riječ od gore ljudima oni će biti u direktnom kontaktu sa mnom. Prema tome, oni sami pripadaju mojim vlastitima. Tako kada čuju poziv, oni će znati kako je čast njihovog grada za mene i moje kraljevstvo došao. Onda će oni uspostaviti tako srdačan kontakt sa mnom, da nazadovanje više neće biti moguće za dušu koja me služi. Da ona nikada neće biti ostavljena bez snage. Da će unutar vrlo kratkog vremena ona biti sposobna govoriti od mene osobno i onda će ispuniti svoju misiju na zemlji što je svrha i cilj zemalskog života. Onda će ona jedino djelovati za mene i radosno širiti i braniti moju riječ. Budući će ona biti potpuno uvjerena da jo ja osobno govorim i prema tome pridaje najveće značenje svakoj riječi. I ljudsko će biće primiti snage u izobilju. Sav će osjećaj slabosti iščeznuti. Svaki će duhovni dar biti u potpunosti iskorišten i uposlen. I njegov će rad među ljudima biti uspješan i bogato blagoslovljen. I ova će vaša aktivnost započeti ubrzo. Ja sam svjestan vaše volje i slabosti vaše vjere. Ali ja također znam promjenu koja će vam se uskoro dogoditi. Ja znam o nevolji i patnji predstojčeg vremena, ali ja također znam za vašu voljnost za dobijanja vjere i snagu vaše vjere. I, sukladno tome, ja ću vas obskrbiti sa snagom i nikada vas neću ostaviti same, bez obzira što se može dogoditi. Prema tome, uvijek ostanite uz moju riječ. Crpite iz nje snagu sa kojom sam ju blagoslovio, Budite moja djeca u istini, koja povjerljivo sebe izručuju ocu i vjerujte da će vas on sigurno spasiti ako trpite nevolju. Jer svatko tko prepozne moj glas je moje dijete i njegov je život moja briga. Svatko tko vjeruje u mene će također biti sposoban čuti moj glas. Ipak svatko tko sumnja u zvuk moje glasa nije moje dijete. Čak ako on kako je ujedinjen sa mnom. Ovce prepoznaju glas njihova pastira i slijedi će ga kada ih pozove. Ja sam, međutim, dobar pastir koji neće odpočinuti, dok nije pronašao njegove ovce. Amen.